او همدلتهې فلستین کې دعوت خوخوررشي بیا تااسې کوولی د فلستین دی د ي په غه بهې پروت دی د فلستین نه بیا داسې د لبنان خواتهه د لبناان نه بیا د سورې خواته راغلی د سووره نه بیا د زنمن تورکیا د پهغه وختې دا شرقې روم دی ته راغلی دی او بیا د شرقي روم, روم نهچن د هم رومان و دا هم رو د شرخې روم نه بیاغربی روم ته یا غپ ته راغلی دی دي دادينن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 بګو مېري موجيحات لکه اگر یو څوک وګوي کې بلای مدینه او بلای مکه کفار حمله کردن دغه صورت په موښمه امو حامیت دین مو ځوړتر برابر ایسته میشه او در حامیت دین در درهیاجان نې دره حرکت نې مرابای اقدام وادار میشازا دوی مخبر په دینی عمل کې دغه خدمت کی عرف کړ چې دوی د دي اسلام دین نمانه د دي حق دین یا نمانه او دغه حق دین د دي لمنزورون د طاره دوی مدینه تر علي په مدینه باندې حمله کوله دوی یعنی د مدینه باندې حمله کوله ته نیت باندې دوی راغلې ساحل او په شام کې جګړه وشوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر زمانه کې د موته جګړه شوه د تبوک جګړه شوه دا له چاله خانی په لکونو لکونو کثرامه تل شیوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسیده چې دوی راضي په مدینه باندې حمله ورکیږي نبی پیغمبر سلام باندې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 کله چې دا وي درلودلې دویمه تاسو خلک شوفو په دې کې هغه رجال دین یا دی دین دا د کارنوتيان یو ده د دې ملایان دوی هم ډېر سخت مالدار خلک و زه هم په خلکو باندې ټکسونه لگو دی و لکه هم دا ټکسونه ولا د دولت السلمان صارفی رب د اسلام کې څه ورته شو او ورته لی وي چې نه ورته کوشش وکړي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 صدقات و زكاوات و تكس هاي مختلفة از مردم جامع بكنان لكن دل اين وقت اونا ارتش نباشتن پوليس نباشتن طفن نباشتن نيرو نباشتن اونا محتاج بودن که كالتبقه حاکم نيرو ارتش و قواته و پوليس و استخباراته و امشي زاره بداش بياره طابتان از مردم امو معلره اكي جامع بكنان اولا بزور ايناها جامع بكنان بان خودشان يد موافقاتي داشتن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 زه به غلام چې خ را غ د غلاې چې بایان اوادینو د به تیل مومون د بل چا په منطلااتو کې داخل او کهت ران هم دلته به را شم نو از دا چې ازاد به شم بلک دو ته به خپله هم ځکه لرم باغ بلرم د یو چا کور بهوننیسم یو چا باغ بهوننیسم یو چازکه به ونیسم خپله به خان شم غا باغاه ژندې به مې مالو دولت بهمي نودغه هم په دی هغه کې داخل شو په دای خو عمل کې چې خلک د اقصات په تمه باناندېغه سلام افاق ساب نظر نو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 په دوه ټکو کې خلاصه کوم اویل د سیاسی عامل د پام کچام مالک لای او ديني عامل دی دي سیاسی عامل د تاسو ته ونه تاسو لمسره یو عالم اسلام اول ورځو ته ورزې ته وګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې جزيره العرب فتح کړ او شام ته لختره ولګلې او بیا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 نو دمسلمانو سره حدود ته غرب کې تر مراکش او تر اندلس پورې رسیدل او ته شرق کې لوی رازناچه عراق فتوح او ایران فتوح او خراسانه او افغانستان فتوح او ماورانه هر شدانن ته نېزیستانو نه جوړ شي تاجکستان او ازبکستان او او قرغیزستانو دا فتوح بلکې د شرق ترکستان جنان راز ته شینکیانګوای شینکیانګ د سینجه دی او ټکای دی او معنا یې د نوې زمکه څرزمیني دا چینای ش... نه د چیرې طریقې هواي لکه د وياور بنشینګيان ومن کې خوده نو ملي ورځ د بنشینګيان یا د شرق ترکستانه فتحکه دلته د چین مالم منسترا ورسیدل مسلمانان قطيبه بن مسلمي باهلي یو سفير راولې غختل دلته د چین امپراتور سره د مذاکرات لپاره پرتوني چيانه سلمانشه ته ستنځه کا استاپاچاي استا لستر ستان دولت ارتبه د طيبه د چي په کار نه تبز منګ وروري او که د هم نه مانی نبي بیا یومن دبه ما ته استاد دین استاد رايته تر اصل ته ي خو بس یو اجتماعي قانون مده سمانون مانی په سياسي چوكات کې بور سره ايست او که دا هم نه مانی نبي جنگ ته ځان تیارته او غسيوانهم عجبا, عجبا پا پا اول شده سفيران عجبا دپلماتي باندې پيدل په اوله ورځ باندې شو د سفيران راغلم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 چې څنګه کوم جوړی کې دل هغه نه دی بل چې ته لاش اچاو دی به چا نه مرسته غوښتل مثلا ابو العباس صفاح او ابو مساب صفاح نو ورسره ابو منصور را غره ابو جعفر منصور را غي او بیا مهدي را غي او بیا زمان بیا د خلک شرایط نو د دوی مشکل دا و چې دغه امر دا غا باسيانو تاسو مصر متوجي یاست کی نو دی اباسیانو دی امویانو په رنگو ولکه دی خراسان د سیمه او دی د سیمه د خلکو مدد غوښته او ابو مسلم خراسانی او هغه طورته او بیا تاخره زمانکي دغه طهران د طاهر په پوشنگی چې د هرات د سیمه وو د خلکو دی امویانو دی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 ته ورنځم په تاریخ د تاسو اول د طاهرانو دولت لرو څنګه؟ بن حسین پوشنگی دغه د اولاد ته نبل شو کله چې هم طاعت د بدیي کاوه چې براینام خنور په دې کې خپل دولت جوړوله نو دړي دولت شو. تر هغه وروسته د کراکارا د اباسیان چې نور هم کمزوري شو نو دا وی دي چې نه د عرب شم نړیوال د ذکر د دوت اهلییت د قيادت ته کمزورې شو نو د دې څوک خون چې د ترکستان او د ترکمنستان او د قزاقستان او د د دې قرغیزستان او بیا اورګسې دي حتی د شرقي ترکستان دي چې موږ د غلامان کول غلامان او د نړیوال او د بنګياسکری کولا نه د جاسکری به کولا بلکې هټه هټه د دې ورکولې د جنرالي تورې سهل د یو زمانه داسره اغله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 نو هغه نه تر دې حمدوب څخه بدمعشان چې یو یو افشینumed او دې تور تعجباج بنومونه او خپل د فرسی به پټ پټ سره کولې زکه دوی جن کافر خودشي جن مسلمانشي جن منافقانه مسلمانشي او د یو خلیفده مرکز ور عربه راوښته د بازار دې کنه او هغه ته مشهبل مغزو شپه شوه د کوټه کې بنک دروازه به په اخر کې موري موريز روزنی عرضه به چې بنک رو یو وای د ترځه راوښته د هغه په بی کې کنه او به چې هغه ته شو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 په تکی ش به ک بیا دا د تعیس چې دغه منیم د په آخر کې د ب سره چ می ولګ بچ ته جوړېږي بګم ته نه جوړې ږ نو مشر د بګ خ بګم وه او مشر مشر به خان, خانم خانم خان او د خان سره چ می وله ب چې ې جوړي خانم ته جوړي نو د خان معس به خانم اوس هم خلک ماسته خانم وي که او د بګ مع به چ شو بګم نو دغه غه چې او سر جو خان دوې چل کوو دغه په جهادو نو په جنگونو په حکمداري په دې شانو مشرف وو د خپلو بچيانو له تربیه لپاره به یو معلم چې هم بديب او هم لدیفو وي ښار به او تقوادار به او صاحب تجربه به هغه به د استاد په هیڅ د مربي په هیڅ ورتفاعل وي د مربي په هیڅ هغه ورتفاعل او بیا به دور ته خو نه کیږي چې دته به عطا وي عطا یعنی بلار ورتوي په هر ځان ورتوي زه څنګه مې هم به د تاسو د پلاړګون راروز تر در کې هلند رفي ادب او اخلاق د تاسو شموي نو د ته اتابک ویلې له غاجان یا غا په دغشي و... احترام کلمو به شکل د پلاړونه مشل د په تاسو واخ کیو چې د کشران له یودان د انش دوه یو غس چې تاسو نن ورسې دي نو بیا هرڅه دغه والي بچو حاکم هغه شته خپل ځوونه ذاته د حاکمات د طاره لهجه یعنی ولسوالي شړل افکار یې والي که هیڅ نګابل سياره اوس کنه دغه استاد له بسره دغه ژوندګیم تیر کړو او که شرطه کې استاد رضا وشه مشاور کاور تا سیاسي مشاوریک نګابش ال طلاله جابه دغه استادانو هغه دیره زد وقبلن کاوه هي شګندر له دس نګلو عملن د حاکم سو دا تا بیک وسوک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 مې دي شیاګان دی او په شکل کې راخ شو شیاګان بل مذهب غوږی جوړ بل دین دی جوګه بل جوړ کړه بل دین اصول نور دین دي اصول کي خولل یغو د دي دین اصول نه مونږه تاسو نه بل دی یي امامت د دي دین د دي اصول نه غني عصمت د دي دین د دي د امام خبره ده د الله خبره ده صفو ده دی الله مستقيم نه انده ده بلکې دا او شج ده او دا, دا ولي فقيه ده یا فقيه ده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 ند د حاش نه پهناې پې یاد شویدي ح چرسوتهایي دو زبر دس چرفان وو دس چریانو چې په چرسو کې د سری میشهکه او د داې مشي په حالت ی یو یو کارته غوادار کوو یو به ورلیږ د عد په نامه دا د د ایرانه د تکیې ترمن کوم سرت پر د دلته دو خپل پاارخت دلو حشانم به ن صده دا ددي مشر نو د حشااش په نام دا دو یاد شو دي په تاارخ کې د محمه په نامه دا می شو محمه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 نو ما... تر دې به اخوتو تا... نړۍ ته هیڅ هم دې په داسې دی عراق په شاوخوا کې دوی ته د زنديقانو په نامه باندې زنادقه پیدا شو کې ال... او څوک د په نامه پیدا شو په اسلام په اسلامي احکام پورې په دې پربې مشخري کولې بیا خلک را داوتول به حتی شاهباشي دولت په خپل اوخره کې بلکې اوایل کې اوایل کې هغه یو وزارت جوړ کړ باباسي دولت کې چې هغه د دیوان زنادقه ویلې د زنديقانو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 یو توتا و فداری یو نظام یو اقیدہ یو نظریا یو یو دین د ټوټه ټوټه شي او د ټولاله د وسره و شي انه را تقسیم کنن یک ګردیات به و نه شتاون ګردیات کیادت جمع نه شول اختلاف دین او مذهب او کیشو اندیشه شباب আজি شد ک مسلمانان از هم جدا شون از هم بپاشن و نتیجه نتیجا شليبيها جرأت جل... اجر پیدا وکنن از وضعیت آغا به شون